זה מתזמורת הצלליות הנה אחינו הקטן המלומד, עושה כבוד לשני אחיו הגדולים, הוא לשתות איתם כוס קפה. בסדר. ירושלים של זהב, ושל נכון של בזל אור, הלא לכל שירה אני ציפור. איזה שד, יבבה, איזה שד. איזה? שד. איפה? שם, מתי? עכשיו. בעיניים שלך? בעיניים שלך. באמצע היום, בלי מקום אוף להש. באמצע ובלי. אבראבו עליך, יאח. חגים מוזמנים לששון, אה? חבר, הסתדרו. מי? אשם. לא שאלתי. לא שאלתי. לא יודע. מהממשלה? לא. יעני, לא בן אדם. אם שד, איך, בן אדם. איזה שד, יבא! היי היי! שמענו! שמעתם, אבל לא ראיתם. ואתה ראית? ראיתי. איך היה? בלי עין הרע. איזה צורה היה לו? צורה. של עוף? כמו ציפור? לא. של חמור? לא. לא ציפור, לא אדם. ואמר לך איזה דבר? אמר. מה אמר? מה שאמר? בעברית? אז אין. ענא ערף, אולי היה איזה שד אנגלית? ודיבר טוב. דיבר לעניין. אולי היה מסכין הדוד שלך מרמלה שנפל בג'ורה ולא יצא. יאללה! היי, היי, מה זה יאללה? יאללה! איך אתה מעז לדבר אל אחיך הגדול ממך בשנים ובחחמיה ג'אחש? וואלכ, אביך עליו השלום היה שומע מהפה שלך דיבור כזה, היה מכניס אותך ישר בבית יתומים. הלכת להיות מלומד, סתמנו את הפה. הלכת לרקוד סלוני, סגרנו את העיניים. הבאת בבית ספרי תועבה, השם ירחם אבל שאתה לא תבוא פה ותגיד לשני אחיך הגדולים ממך בשנים ובחחמיה השטויות שאתה מדבר תפדל מה תפדל? לא ראיתי סחטה <laughs> אז אם אתה לא ראית, מאיפה בא לך בראש לבוא פה ולהגיד ראיתי? למה ראיתי? מה <laughs> אתה ראית מה? שב <laughs> תחיל רבה, <laughs> לא צריך עכשיו מוזיקה <laughs> למה עוד מעט התותחים ירעמו תשמע, <laughs> יא איזה מין אח אתה שמכניס פה לוקשים שתי האוזניים פצילנה, אה? לא אבא שלך אמר לך יא טרונשו. לא אמא שלך אמרה לך יא כלב עשה. לא בבית ספר שלך אמרו לך חלאס. אין. מתו השדים כולם. לא נשארו אפילו אחד בשביל כפרה. אמרו או לא אמרו? אמרו. הכניסו לך בראש או לא הכניסו לך שזה אמונות ולא בהחלט? הכניסו. סחטה. עכשיו אתה תבוא תגיד לי באופן שכלי מה אתה ראית שם, בעיניים שלך באמצע היום! שט! יא אני אוהב אותך אהבה עזה מכל הלט הכל נכון, אבל אני אתן לך סטירה אחת ודי! טוב, תיתן סטירה! יא אם אני אתן לך סטירה אתה תיפול חולה אולי חודש, חודש וחצי? ואני אגיד לך, יא אחי, שאני לא מתבהל ולא מתפחד למה שההיסטוריה על צידי. מה אומר אחיך, יא אחי? מה רק אחיך זה, יא אחי, יותר גרוע מיוסף הצדיק, זיכרונו לברכה, שהיה מקרקס את כל האחים שלו, זיכרונם לברכה, בכל מיני כרכוסים של חלומות. בא לך לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום? אני אמרתי שבא לי לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום. אתה לא אמרת, אני בא לי לשאול. אתה בא לך לשאול, אני בא לי להגיד לך, יאללה. יאללה, תן לו סטירה אחת על החשבון של אבא זיכרונו לברכה ודיי! מי לימד אותך כל המדעים האלה, יא קרקוז? מי? מי? אחיך הבכור שעובד בחברת חשמל? או אחיך האמצעי שקבר שלוש נשים ועוד עכשיו ידו נטויה? לפני שאני מתחתן מצאת לך זמן לעצבן לי את הלב, אה? מי טסטס לך את השכל, יא אחי? אולי, אולי אחיך? שקנה לך אופניים רלי? עם דינמו! או אביך עליו השלום שהיה ממזר בממזר, זיכרונו לברכה, וידע כל השלילים של החיים ועל פה, זיכרונם לברכה, הוא לימד אותך כל המדעים האלה. אני אמרתי. אז מאיפה? מאיפה שמעת את כל הלוקשים האלה, המופרע? ברדיו שמעת? בגלקל? הלוא החתול, שהוא לא בן אדם, כבר יודע שאין כאלה דברים מה שאתה אומר. אז איך יבוא? אח צעיר, רך בשנים, גדעי מהגדיים, עוד לא התחתן פעם אחת, אלא על אביו. ויבוא, יגיד לשני אחיו דבר כזה, איך יסורר? וימורר! טוב אבל ראיתי! תחלה שנה וברכותיה, תחל שנה ומכותיה. מה אתה ראית? מה יכול? שד, שד. לא תגיד לי איפה אתה ראית שד, ממזר בן זיקוני? מאיפה יצאת? מהאוויר? לאיפה הלכת? לעירייה? לא תגיד לי הכל באופן גיאוגרפי אמיתי, למה שאני אחיך הבכור יכניס לך שבעה שדים ברמח איבריך ודי? תגיד מהר ואל תקלקל לי את שמחת החתונה. היה הולך ברחוב. ברחוב. היה הולך ברחוב. איך היה מלובש? מלובש. מלובש. פרנצ'י. פרנצ'י. היה גבוה קצת. בינוני. עם כובע? לא. היה צולח קצת? וואלה, זה חלפון שבוחר בלונים! יאללה! וואלה, תעזוב לי שאני אשבור לו את הפה בשביל אבא זיכרונו לבראתך. איכס! איזה בני אדם שנתנו לי בתורת אחים. וואלה, נהיה לי רע, נהיה לי שחור. העיניים רואות איך הקוסמוס כולו מתקדם שעה שעה בדרכי הקדמה והאור, ואצלי בבית מלכות החושך. איזה מילים יוצאים מהפה של אחיך יאה. ההיסטוריה נשפך מהגרון שלו. איכס עליכם כשאתם מחניקים הדור הצעיר השואף לאור ופותח את השכל לראות את המציאות כמו שהיא. איכס, איכס, איכסוסן. <laughs> מאיפה בא לאור? <laughs> מהחושך, אני קורא. <laughs> ותדעו לכם שהעולם שייך לצעירים בלי הבדל דת וגזע על פי הראייה הפנימית וההצטיינות הרוחנית. <laughs> ולכם אנחנו נאמר איכס, איכס. איכס. <laughs> <laughs> יא אחי, יא מחמל אומלל שלי, יא עין שלי, אנחנו לא מפותחים כמו הנאל. אנחנו, אנחנו לא קוסמוסים. אנחנו בני אדם. חושך, אור, מציאות, זה חנטרי חיים, מתחתנים, אולי מתים. גם כן הרבה כיתות בבית ספר לא נכנסו בראש כפרת עוונו אבל תאמין, תאמין לאמרי אחיך שעובד זמנית בחברת החשמח תאזין, תאזין יא אידיוט תפתח טוב שני אוזניים ותאמין לאמרי אחיך האוהבים אותך משחר מעוריך יא אחי תשמע, תשמע יא מופרע אתה שומע? שומע? שומע. שומע טוב. טוב. אין. אין שדים, יא אין. הלכו, לא יבואו. Okay. לא היו. לא היו. לא ילכו, לא יבואו. לא היו. אין. לא יהיו. לא יהיו. לא ילחו, לא יעופו, לא יבואו! תאמין, רק תאמין, יא אח. הם לא היו, לא היו. טוב. חייב ראווה. חייב לצאת בטח. אז איך ראיתם?